ہدایت وګڼ مانو راځي جې دلته شيخو کې بلدا کې بیا اسكالني اصول د ہدایت سلور دي او مانی ولستی فواله ولس الرحمن الهیات راځي او اصول د ہدایت سلور دي یو دې لا د ہدایت معنا لږوي اصلاح کول د ہدایت معنا اصلاح کول یور ہدایت عام دے چا مخلوقات نصیب دے موسیٰ علیہ السلام نا فرعون تا پوس کی قالا فمر رب بگم آیا قال ربنا اللذی آتا کل شین خلقه سمع دا دا عام دے زمون رب اغزات تے چہار چاته وجود جو اوجود ور کڑے دے سمع دا بیلار سمع دا اغیلہ دا تربیات تا تا ہدایت عام میږي ته ہدایت کړې چې دا به وي مچای ته ہدایت کړې دا به وي اوخته ته ہدایت کړې دا به وي انسان ته کړې دا به وي لهو دا به وي ہدایت عام په مانا د پروارش دا ہدایت هر چا نه سيږي سورته آکرادي قال ربن الذي آتا كل شيء خلقوا ثم ادا تر ان تجني رب هر چاله جو ورکړي دا عادته معلوم چې پیدای شي ناغتای د مور سینې خاله نو خوراک ولې شوه مقرر کړي چې ته زه شوه ظفر نو ترورو جامې کلک شوي نو په ډورای ورته وکیلا نو چې غاخه مضبوط شو نو واخفه ارګلای هدایت ورته وره ما شي میځلې ورکرده هدایت عامه دین ده هدایت ده نه خاص جاگا بنینو انسانو جن پوری خواستے اوغا ہدایت تے دا انبیاء علیہ سلام ارسال دا رسولو ادایت تے ہدایت دا ادایت آودا خواست جنو انسپوری دا نور حیواناتو لنشتے دو شب درم ہدایت پا مانا توفیق انبیاء راولی جی بیان کی او دا بیان نا بعد اللہ دا چاہ پدلے کی توفیق آجید دا دا غیر مخواست او دا دا خواست مومنانو پورے او سلورم ہدایت پا مانا دا جنت دے سمرہ یعنی دا ہدایت میں وہ دا دا سلور اورا ذکر کرتی و اما سمودو فہدیناؤم سمودیانو تمہیں بیان کړو فلسان دا انبیاؤ آلتا ہدیناؤم نا دیم ہدایت دے آ دې نوم بیان ورته کړو او کله کله هدايت په معنا توفيق راشي انکا لا تهدي منه وبتا توفيق نشور کوله ولته ستا بیان کول هدايت دلته درې معنا لري توفيق توفيق څه ته وي چې الله په دین کوې دل او کليمه ایمان راړل داساله اس کې او کل هدايت په معنا د جنت چې جنت کله جنت تدنشي وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا <coughs> لاك حمدنا غزاد هدانا الى جنات راكمون رضا همتلار خلو دي جنت تحيتهم في سلام واخرداهم ان الحمد لله رب العالمين خدای منت دي جنت راځو ودال سلور او سوي پدې فرق ني پوا حناغاتنه دوانیه حکم دای کچ راضی ہدایت ذلک الکتاب ودل للمتقین سمانا متقون لا پدې کی توفیق ان مومن خوده حکیمان ټاکل غاری چې ایمان مخک لک شي نو دا کتاب دی معنی دا دوی مو تکی توې دیلایز ضرورت متکید توفیق ضرورت نشه د ترقې د ضرورت نشته دلته هدایت معنی درې معنی ته توفیق د کتاب کې توفی ته مکولدي متکانو لړمانې را وړي قیمانانی را وړی نو که دا کتاب ل شي دغه چاله ورک چشمې فغه چاله ورکې چې نظر کم زوري نو چې نظرې نو ته چشمی واجه نو شو ما نه ده داې ق دوات او چالهده ورکي چې خ د چې خ بنی نو قمه دوات په صفاده ورکېکه اودل ل مختلففیي او کله ہدایت کو معنا البيان داږي لکه اهدین الصراط المستقیم بیان کې اغهمت اغه دین یې غو دیگر که ہدایت په معنا البيان کله ہدایت په معنا توفیق حکم دای کې چې سلف راجی د انبیای رسولان په معنا توفیق دي او کوم ځای کې کې دا را دي چې انبیا ہدایت ور کولې شي په معنا بيان ده او اما سموجو فادینا سمجیاو ته بیان کړو فستحب اعمال الله خدا نو غرهت زت په خدا به توفیق کوي فستحب اعمال الله چونکه هدايت به نشئ اين نو چې کله د دوار شي اينو اتماموشي نه ہدایت تامشي لکه تعلیم شي تعلیم به نشه رجولند چې به نه تعلیم شي نو تعلیم هم شي د څلورې غواړي تعلیم یو استاد قابل او د قابل مته کله استاد بیان کړي او شاګرد وکي نو ای علمتو ما تعلیم وکړه یعنی سمونه ده کنه او کله کو استاد بیان کړي او شاګرد پو نشی وای چې درته کینل خېل یعنی سمانا په دی باندې بیان دتن لشه زکه کمال نه ما علمه که احد چاغته تعلیم نه لیکنو سات فرد سخت کړي او مطلب د ایمان نه ده شي یا د سر نه بیان نه ده شي نو نه ته راضي په وجود حد ایتو هو ما د بیانو کو ادو مانه نو ده محتوی شو او مه ته ما بیانو کو خودو نه مانه نو راځه لکه چې ورته ده بیو جنا چې کمدايه قرآن راځي نو هغه کې دامانی ان الله الاعدل قمص ظالمين الله توفيق نور کوي ظالم لرا حالت معنا توفید ده دا چې بیان نکوي بیا غالي فما كنا موجبینا تنا بسر سدا سزا نور چې پیغمبر نیلي غلي نو نه کوي لېو شي ایس باد کوي بلشي کله چې پدې مانی پوني نوې ظالمانو ته فواید نه کېږي متا پر ہدایت ورته کډه او خدای په غهداه عمل نو پړه مراد د ہدایت نه عمل د توفیق دی هذینه واغستي ما ولو بورالي ا ته ګو خو به اونز کې د نمورشه ریاوه یې دې ته تاندې مرشه چالو بڼي راوي یا یې سننه راوي یای راوي خدای نیونه لونه سپه دې تندې مې ځکه کو بوله شوې دې تاندې بس هف نو معنا دا دا دهدا قران کې چې کله نفرادي د امبیاونه نو معنا توفیق او کله چې قران کراځي چې امبیا هدایت صحیح نو معنا بیان په دې فرق نو کوي د دوانیت جوړ коре دوانی تاسو لری عمره مخه داغه ته تایید شرط جلال الدین دې کړه هغغه چې یې جوړ коре د هدایت قاضی به نه نغته کې شی جوړ کړی دا سمانه ش چې د ملک تراله نو هغه تر دا hebat او چې مسلمانانو کې جزبر jihad نمون نو موږ په دې ملک کې شو پدې کړی نغې کوشش دا وکړه د ملک نه موږ جزبر jihad وکړو بخاری کې حدیث راځي چې ينزل فيكم ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام برایشی او تاج کی با انصاف کی دی حدیث لفظ و غائض اول تا او عیسیٰ علیہ السلام بللکی جذیہ او خدر جذیہ اخنم دالی کتاب او عیسیٰ کے کل رایشی نبیہ بجذیہ نیشے غزتے بیہ با یا مسلمانی ایا قتل او خدری قبری دی مسلمان شاہ نبچ شو جذیہ ورکو نبچ شو یہ ندرین قتل دے وحديث كرادي ينزل فيكم ابن مريم عدلا ومقسطا ويذاع الجزيه لذريبه الجزيه نون غيدان كرادو ما رواه البخاري في ذيله شابون كلمه سي نو, نو غيد جمنا نطلع رك لا عندي اور يوا ياتا ما غي بك عثمان اشا ويذاع اغه د انصاف حکم کوي و زه ال حرب او زیاد منصفه نه او داینی صاحب کارو نو کا داینی ته ادعا وکړه چې د ایښا د مریم دا غریزي صاحب د مریم نه غیدان نو دا غریزه پټه ګنده او راډو په ولا ګولې او کا داینی ته قوتو ملکي خداینه قوتو مطلب دا غیدا چې خلق د ابن مریم مون ایښا یمونی د ایښا په معنا کې نو خلق بده یادنا ورول نو ملت بده استعمال قائم پات دا دا قلمي کوي بوخاري دا عزيز دو ځای را تا نو هغه ته دیم ځای معلوم نو دیم لخوا چې پادشه دی, دی وایي داول جدي تا هغه هر بټه نه دی کتابن کتابن کیچ کم راځي هغه ته پادشه دی نو موږ دروندل په دې داول هر بټه نه او دا جدي او دارواत्मس نه د احمد کې نور اوې کلب د هغه متن نه دی کلب دي جزياته د بوخاري کې دایره angle مسلسل غلط کیږي خلک نه سمایي بلکې کتابونه کې مسلسل غلطه راځي بوخاري کې ډېر زائدي اندازه ښکلتي هدايت راځي چې سره ميږي نو لحتتبه ځکه وله چې نبی رسول الله مالک بن حيره څخه لیکل کوو نو بسم الله الرحمن الرحيم له رسول الله وي په بوخاری کې کوم سړی کوڅه وېره دې هغه د پیغمبرنا د نم کالو رسو مړه اب هدايت کوم لغوي چې نبی اسلام فلانه سړی کوڅه هغه حضرت دو کالو د نم کالو رسو مړه او هغه سړی دې چې هغه مسلماناتل کو زاق قتل کړي هغه پکاږي چې دې نو چې هغه د وی کالو جندیو نو پیغمبر څنګه لا ته اصل کې هغه او مالک مړه وېره راي غلط چنه د بل صاحبینو واسطه نوې ځای کې را روان دي دا نه چې داله خپل برنو با خدای نه غلط کوي زه ادا سره غلې دا نه غېداي چې نو غلطی ده واسي خدای له کېر کې فقير چې سلی کلی دي نه دا وایي تاسو یې غلط لیکلی دي غلط تاسو یې کوا دا نه چې ته حضور د ملک هیلم چرا دار ذکر کئی اوز پدر رواد اوخیم چدا غلط تی حدیث که در تحریف راضی دا سی می روادونا لفظ یوی راوی بلشانتی ہوئی حدیث کرا دی نبی علی اسلام راغ امینا او ڈنڈا مخ که خود رولا نو یو حنظر تنده یو حنظر تنده ما حنظر تنده تا و حنظر تنده نراوی هیڅ څه نو, نو هوای اسلام حق ته انځر یعنی ګډوره ګډوره الیکشن حق ته هغه انځل ابزور وکلک له حدیث کې د سلف راځي غلط شي ازا تغلیق یو قران کې نشته ان نحن نحن ننزل الذکر وانا له حافظ نو ار کی ته نشته ان خو د دې معنی هیلم ته څه دور ماجوچ چه ترجمه چه او که دورده کتاب بخاری ترجمه شده او د اغا و اخلا اغیطا گورا نو بخاییو اولو ده قرآن ترجمه اردوکی شده چه تا پچکی نکویی نتا ما پاسه لی ده منطق ترجمه اردوکی شده ده نحوشده اغا را و اخلا ناغا علوم ختم شیده پنجاب و حسین ختم شد عرب خوان ختم شیده یو ده اغسفاد پاستان که پاچی دی طالبان ا نور کا ته تو ته مشیږي تشور زده اما دودی قطعی کړلای چې مدرسې مندوتیا باندې کې جوړای پکه خفه خګي وظیفه ورکوې چې د روس سره سنصل راضي د ټولو تاسو یې ان کې مسابو په وخت باندې روان دي سات کې کالج یونیورسيټي جوړيږي 플انی دای کې جوړيږي 플انی دای کې جوړيږي دا ټول د عربیت کار ته چې دخل د عربیت نه کو او د دې کې طالبان په یارا خوپی نزیشو پایو وزیپا دا سالویو پایو وزیپا دا سکوئی چه تکلیف سرو فلانی دایتا بلار شو وزیپا بو گوه وزیپا فره وزیپا مر ما سپول ری سالون جمعات کی اول نمبر را را زماغا استاذ را را دا زماغا والد سیبسخان زور طرح ناسم والد سره و خانکا کا ذرا غلیم دا لک در قابل دا صبح کی اول نمبر را را مردان تبازی و زې پینټینس کې وې زې په بې وشي زمماواله څه غلې په استادې خبر نه کو چې داځه ته ورګو چې زې پاپه خړ په کډوارې ورته جوې وایې چې جو بندې وې وېجو کلوشن ان چې زې پاپه خړې دواره وي دوی به زې په یو وځي نو اصل کې زمما متد او کله کله لفظ داسره دي خو هغه نفس کې کرام بھی ایہ دینا ندوانی تینا کچھلے جو کڑے رہے یا ادایت کی دے پاسید حرف جرد ہے بل ادایت بغیر دواسید حرف جرد ملید او بل ادایت متصل لے بل اگر تاوی محقق محقق اور تولی ہوئی اگر اوش پارسام اسی پاراں نو علستے پیندسام اسی پاراں نو علستے اگر کتاب لکلے رہے اگر کتاب کی اگر لکلی دی چہ مسلمان. قران مسلمان وله قران کې خ라이 وای واغرقنا علی فرعون اگر میته ال فرعون یانو نو مذاخن له انی غلام زیدن سما راغليو د زید غلام زید نو نو قران کې خ라이 وای واغرقنا علی فرعون ما غرق ایمان د فرعون باندې قری د غیرت لکه فرعون من ایمان تران نغری سهله اګه یو صدا پاتمه پیلسمه چې لپاره کوي او اگرقنا هو ومماو فيم جميع ما غلطه وون را اگرقنا هو ومماو سوچ دې سره نل دي ګوره کړې دروند غرق او اگر پیلسمه چې وره لوړسته دې ته وي محققه انګريزانو په دې ملک یوب بیمانی دا کړو تاریخ کړو بل دې بیمانی دا کړو چې منطق بچاري نو تا به علماء اوګه <الجيو> کتاب قرآن ترجمه کړل نه او تبې شیخ دی په نوښت نه پي نه دا هم سپور مدرسو کې قرآن نشته دانا انګريزان په طریقې انګريزانو یې دغه قرآن کې ډیر زور دی قرآن کې خدا ذکر دی چې یاد نه کوي مسلمان نه نو انګريزانو قرآن د دمل کې روک کړ او دې حتی وروسته چې قرآن خو هغه به جیل ته و او جلاواتن و غلبه قید و او غلبه و مقرر کرد چرای پا دیمانیسی فا اطل از هر دو ام در مرد بودتانی تا سپای بوتلم او رای زران ما تانیدار تاوی مالا از مر و درازه من ما جرم سکره دیم او خندن او پاکل جرم تخفوه منگویلشم مطلب داره تا قرآن تاوی تا دا انگریزان و زمان آوات یعنی مدیان ام چې سار دس علمې نه کړي نو قرآن ترې مونشي کوله چې اسماعیل باندې پاتې د خبرتې شوې وا نو دا یو سبب داو چې د کافر زکريا چې امه نو ته قرآن نو چې قرآن به خو نو هغه ته به شیخ دې مولانا د لیکتابونه ورږي او چې څه خبره خېله نو دې سم زده چې منطق به خو نو هغه ته به دا انگلیزان ترویج کرو مطلب دا چې ماں تکی خودین نیش رہے او بیا انگلیزانو عالم زبرگ چاته ہوئی چاہ پیسن پوئی گی سابق سب بیا پیسن پوئی دی مطلب دارے چه سادر چی نو غزبر جی نو مولانے غویہ جوڑ کرو غویہ مولانے چه نو پوئی گی نو دا دیر عالم دی نو عالم دیہ تغیرہ سو چه ماں علامہ سے بمخی موضو نو طالب بما کي کو غره قرآن کلوته مکه شه طالب تقریر علامہ سلم شووله وله غره ورته نصاب ها وانګليزانو په تا لولې خبر شمس العلماء جامع المعقول والمنقول مطلب دا دی کړه خلق توجو قرآن نشته توجو انګليز ضروري و او په دې ملک کې رواج ور کړو د دې دیو جنا په دې ملک کې تکلفات او رواج څوبګه درای باندې کېني دانه د لحیم شاهیم بگرځه سپین کندروبه پر کې بوای جامه بدیداسي شاه اسماعیل لیکري زال حق کې چې عالم لپقاری چې جامه بدې را بدلې سپینه پامونه دې ته شېنی دیوګنه سنت طریقہ دا چې لازم پر کې سنت نه لې پر کې و مولا مولا چاته چې کار کسب نه کوي سیدګو ته نو ورلې ماتر دره چې د نه مرضي مبتدی خپل نام لري به جيا د صلاح شي mula da ba ne she pas ne da pula jama ne sho je tole nin de le mula cha ta wi la him she him na mar do bo de jam ma puri wal manqut he na da دا خلکونه هغه مادر جهاز لري کو څنګه ورغولان jihad نشته دا د کار او داروس خلقوم ترجمه ورته چې معقول ویلو نه هغه عالمو او کې قران ترجمه یې کوله دا شیخو خپل پنځل شپارس کال کې چې شپدس پی سفر میکو ګجراواله تقریبا جواب او یو رسیدل ګړنی و ان اسره ټولو مدرسې ته لرم وکړ د ګجرانوالي او عالم راغلو په حال ترتیبې کړو ځللم ميره داغه تاسو کوم تاسو سو ميره کټرا کیږي کوو کوم ا خپل وزارت ایمه تزه لا سبا درشم مدرسې کې خلقو دو یو کړ کې دری طالبان پنجابیا نه خبرې کوي ما کنه تاسو ته کومې اسره لابه کوي دا خو دې دې زالي ما یاو لما بوزه یا غراوله و نمتابته شونه راسته شونه زولان مغی نازتی زایم نپری دی شراکنم تره تب ما یاو لونه تلاور کار که نازکنم ما ورده ما یاو خبر را درده کم یا راوله یا ما بوزه گنسار بر رخ پیمانه شونه یا بفریاد کوئی برن منزلی دی و یا رخ پیمانه مایتات رو گو ری جا دا خبره کوي را کئی چرا ایا وای زه تا کوسیو پی نو پی دغه ملانم موږ وی ما ته اته کم جاي مازه راټورم ده تا وای تا شي نن هغه کې کومه مازه په دې ته مولانا ابن درې وړه کړو دغه ستړم ما وروند ورځه وړي دوه چې ده سملاسته دم لړه یو څنګه مړ د ټیکې ده یو مولانا راغې په کې ګیره و لنګيوالو آتش دا بنې نه اوسه ګرځي و سلام یو کوزما کوته کې نه سي ازما ما ته وینه ازم شپ کو نور د پښتون کو ما ځاچو کتل می عبد صدر وایو د مسلو په لوم څو چرنیرا واره سره په پنځه رجیده ده چې په وښ نوم یا پښون درنه رشيلا خپل څه د هکلشتیدنه د نه ته حلکه مور د متلیواني نه ویولې مې سره چې د بو د کوینر او کی نو څنګه کی په وو بغیر د سایو بکې نه کار کی نه چې سره در په غړنه استي نو بوکار سایو دی نه ما قوم نه کوي د وړانده استم ما وتا څه قران تاسو چې نه مونږه نه کوي شاید شي مې <مانا> اوس ما اوس الله سمندر پخا رکي دي تصور تعال باندي مونږه ابوکا اوسه زونه او رسه مي وشلو اوس هغه ما ټولي ديار سره دا کومه داور پاره وي چې بغیر دې دې کتابونه تاسو نه راتللی نو وې ظاهره څه سبب مکه مون ثواب نه غنه ورګ وړاندې کیني نو کله چې خدک وړانده کیناسه اپا سوي شو همر رسه ابوکا ختمه هر سمې مات کړه ډېرې ميداکار نېږي وېره یې د برصو می پهویلې شي انګلیزانو رسایپو کوم مقصد نه وې منطق فلسفہ الکلام د علم دی او دغه کله مولانا او غلب او زیفور کولا او اکثران درغه سلام راته او چې قران به خو نغې دلیل وکړي وګړو چې د ایمن کې قران دوانی سيتم محقق کوي دوانیو لري ول دا که 빈ز تم چې پای نه دروستي واغرتنا هو مم ما او جميعا ما فروند کړو نو هغه اجز په لاسو مصیپار نه مرسته د یو جنغه ده ہدایت کوم انس کوي نزار د ملاجلان ته ته اڑند ان خپل کوي نه بل کوي انا من دي کی پوسه موږ ہدایت تقسیمو کو جدا سنور مانی او جوزی معنی زیدات کول دستی ان شاء الله زوی په خپل ځای باندې تفیجار دی پاتم چې د یاد دل تزامانه اهدنه سورات المستقیم اوه هی منت بیان کې منت لارنیگا لارنیگا لار کومه ان لاي خړې دي کو نه غلار کوکاردا چې په غلار روان شي مطلب دا منزل ته رسیدل زرم شي پکا ګې لارې په یو سره منزل ته رسیدل څنګه ابل ستریم شه دا مستقیمی زکه وي چې په کګې لارې زه نه یو خو واستری شه ابل عمل تر نه شه دا دین عبادت دین دستور اخلاقه نه ورته عبادت ميندو کو ذکر شپین باندې مال خیراتونه کوي امریکا سره لږ خیرات سلور ډالره یو مهاجر ته ورکوي یو ډالر پابان باندې یو لږې چې نه 500 روپے فی مهاجر دا امریکی نرازی دو دولارا نصف اللی و نصف اللک اکومت اقلی دو پاتیشی پا آغا دوکی یونی مدودیان و اقلی جماعت اسلامی آغا سسو به معجر تولکی معجر تولکی جدار کم نرابی او دیساره دیش بیس کروگ رو بلوچستان مدودیان و غبن کری دی تنظیم ایمات تن لی شلکوڑو کاغاز کردی که کولې دي چې سره کولې دي او دا ماجرین سره یې یاد کړی ماجرین مایک کول دي څه بویا سره کوي او خدا په فرق کې مستقيم معنا دانا چې منزل ته به موږ ضرور اسهستوږو دا مستقیمی څه قرار ده د صراط په سره یو په نیګاله دا ایو روان ده ټول دوسکي اشکار شي یو شکل له دا هغه دوی <تصفح> شکل هماري شکل هماري دي دوی چې شکل جون کې داوی جو ضد لینی وي ایو په دې مې وته نو ور باندې ک په دې ځلو باندې وي د لباندې به په بل ځای لګا دي نو داوګه د مونږ ده ادا نه چې کم دې دي ته وته ور وې نو دا هغه ته هماري لوي په بار زاویې کې واخله او هیڅ خر کا ته نو دا خر په دې دلونو ناراضي چې دا شي راشي ابيدا شي نه په دې میزباني خر هم په دې کوي چې واتر لاندې ځکه یو جنہ ریاض ریاضان ریازان ریاضي والا هغه ته شکل همایي وایي دا شکل ډور آسان دی چې هر واتر کمز دوزلین نه دی دا ری مداغا هر واتر کمز دوزلین نه مزه کې څه دا دیوال ده د څلور دیواله دی ایوه هغه ګوټه ا دې راځي خو په دې دیواله ما په دا دیواله کې نېغ در سره وانه شو په دې مې دا وټه دوه شګړې ماریوې ا دې ته مستقیم و وا خرنم لا نه تقدره خرم په چې کړه هي ماری کې راغله نه نه خرم په تر باندې پېچ و تر کم د دوزې لینونه دی نو بابا لازم غوړې کا کار مې وشي زه غوړ مرنه کوم خدای نه غوړم یقیني نه کار کوي انشاء الله دارین یتوب سنت پیغمبر کوم یقینی کار کوم دیو جن سرات المستقیم وی ورته سراط الذين انعمت عليهم عادی معرف کړه چا باندې فضل شوه نوغه پنې غلالي دي چا احسان وشي ناګه د اخرسې دې مړته نیک کار دې ډېر روان دا د فضل کې پچاوي شي نه لا داخل کو چې واجبات پښې دے سره د عینم نتباشي او برباد شي دي چې پریشان دي مونچا پسی الکان چله به کوي الکوې الکا سوک ما سره دي اچه دلا کابل جهاد کو نام نه وی سوق ما سره یو طرف ته ترکانو دې سوق ما ته سي بل طرف ته مولا در امام سوق ما ته سي ادمو احیدین کیو د لګم مونږ وای ګورم مونږ چا کې شامل شو زه داولې کی به یعقیده د ما سماده په دین به ځان قربانون jihad جما کار به مونږ د الله لپاره jihad نیټه پاتلکو نی کلاشن کوپلکو نی دولت لکه موږ بیا د الله درزاده پاتلکو 10040 کی په دې مسله چې جهاد کیو د الله درزاده پاتلکی ما غیر د مال د دولت نه 2000 دین شه 300% دا لفظي معنی ما وکړه ها د دې تشریف دې سورتا فاتحه